лісосмугою, завовтузився, загарчав з просоння, спершу тихо, невдоволено, а тоді на повну горлянку радіючи. На руку спала краплина, тлуста, холодна, вибила серед пилюки на шкірі світлу пляму. За півхвилини з неба вивергався баняк з водою, прицільно на Катерину, яка стояла з брудними чорними руками посеред Бурякового лану за сім кілометрів від села Тихіводи. Сухим залишалося хіба у серді дерев'яного сапельна. Та й те недовго. Такого дощу Катерина не бачила, скільки жила. води за кілька хвилин могли спокійно знятися з місця, розправити вітрила і гайнути світовим океаном, ковзаючи хвилями-велетами. За обрій, на багаті села. Мокра Катерина спрагло віддавалася купелі. Загарчала машина, до неї біг цей циганій, геть мокрий. Чувака в чубітьми вмити розгрузлою юрилей, нечутно за дощем гукав. А тоді підхопив однією рукою сапку, другою Катерину потягнув до шляху. Вантажівка заледве розгрібала двірниками на передньому шклі суцільний шар води завтовшки, мабуть, з пів метра. Захекана Катерина опинилась у кабіні, а Чорнявий почвакав до хлопців у кузу, напнутий брезентом. Звідти долину у вереск. Катерина втерла мокрою хусткою мокре обличчя і спитала. Це хто? Новий учитель. У сорококвартирці живе. Мій старший у нього вчиться. То було в школу не заженеш, а зараз до вечора тирлуються там, доповів водій-гриць на прізвисько Голубчик. Жонатий. А чорт його батька знає. Мені по барабану. Спитай у моєї, та все знає. Ну що, вже все про мене знаєш? Чорні очі нового вчителя сміялися. З чого це ви взяли? Катерина розсердилася на себе за вицвілу стару сукню, фартух, як у старої баби, брудні ноги, верейку. Ще й баба Маруся, стара гаргара, вилізла, вуха розвісила. «Не кричи на мене, я добре чую». «Я не на вас кричу». «Давай верейку. Он, баба Маруся, витрішками торгує. «То що? Я завтра їду до Києва, справа є». Поїхали разом. Ти знаєш Київ? Базар на площі Шевченка. Заразу ми поторгуємо. Виходь на двадцять, по восьмій, ждатиму. Чого ви такий певний, що прийду? Бо дуже цього хочу. А для мене хочу і маю одне й те саме. Ти не сильно швидко побіг? Якраз, аби вчасно добігти. Життя коротке. На ранок Катерина знала: нікуди не поїде, ніколи в світі, чого б це вона мала їхати, сказав і сказав, а вона скаже ні, і буде її слово проти його слова. Вирішено і підписано: квит. Доки тягнула свого кошеля з двома трилітровими банками вранішнього молока, трьома десятками яєць, двома кілами сиру, двома банками сметани, а автобус повний бабів шугонув повз неї. От і слава Богу, подумала Катерина, і мало не тріснула з люті кошелем об асфальт. Далі пішла поволі, не розуміючи достоту, куди подіти цей клятий кошель, бо найменше, куди хотілося зараз йти, вертати додому. Роман стояв на зупинці і курив. Взяв з рук Катерини кошеля, Пішли? Куди? До мене? Не піду. Я й не запрошую. Постоїш унизу, поки я це занесу. Навіщо? Ти що, дійсно на базар зібралася? Я в тебе купую все це. Мені на місяць вистачить. Тримай гроші». «Ти багатий?» Роману перше подивився на Катерину без усмішки, навіть жорстко. «Не багатий?» Учора дали зарплатню, позавчора не купив би. Катерина не могла чекати під сорококвартирним,